Ліквідовуй газету, коли він поїде з Тріхівки. Торіші, ковгоспники, докладемо всіх зусиль. Ні, закреслити суховато. Хай спокій нікому й не сниться у ці гарячі дні, хай кожен живе думкою, чи все я зробив і роблю, аби якнайшвидше зібрати багатий урожай кукурудзи. Вище прапор соціалістичного змагання на других жнивах. З останніми словами Іван закрив обличчя долонями, ніби стомився до краю. Потім поволі опустив руки і видихнув. Знак оклику. Все. Редактору на підпис. Пріся стояла на порозі, аплодувала. Василь Молох вахитав головою «Таланти ще!». Загадний метнувся з кімнати, ніби розчулений актор зі сцени Гуляй вітер мовчки розписався на першім аркуші передової. Передову віддали в друкарню. Закаси стали складачі, гуляй вітер з дядьком тривенили про джульбарса, гуляй вітер, як завжди, пристрасно, дядько бавлячись, але не без потаємної думки. Іван Кирилович нашорошився за столом, ніби гробець на морозі, він уже нікуди не поспішав, ні в що не грався. Недавня вистава посеред кімнати для трьох посередностей. Його свідоме лицедійство, принизлива погоня за власним відображенням в очах ближнього, штучний пафос передової. Усе зробилось палючою раною, десь глибоко в грудях. А може він просто перекурився? Весь день спалив сигарету за сигаретою. Для глядачів... Трагічна ситуація. Актор зневажає зал натовп і весь віддається гріх. А ви довести їм, що він кращий, талановитіший, ніж вони гадають. Він завжди ненавидів похмільня. Боже, послухати себе, то я такий чистий, святий. Збудуй для мене храм. Збожеволіти можна просто бісить цей примітивний ентузіазм гуляй вітра. Щоб ми робили на Робінзоновім острові, жубали, самих себе? Щасливий дарунок цивілізації їж ближнього, хоч не ковтнути власну персону. Навіщо стільки пристрасти? Песик ваш все одно непородистий. І я не спеціаліст, але простому смертному видно. Від вуличної сучечки байстрюган. Аж мені ваших грошей шкода. Не ослідь, загадний. Металево прозвучав по хвилі голос гуляй вітра. Зовсім не смішно. То я ж не для сміху. Іванові згадалася його клятва не говорити жодного зайвого слова, але згадка тільки майнула і безслідно розтанула. Я задля істини? Мусить же хтось сказати вам правду. Сто карбованців з вас виманила, а песик щербатої копійки не вартий. Він зднічав я, штирхав редактора отруйними голками, і чим дошкульніше було гуляй вітру, тим глибше насолоду відчував, і від кожного влучного дотипу в душі танула крига. Натомість знову полонила якась хвороблива, безконтрольна бадьорість, аж курити закортіло. Але не проситиш. Саме тепер у гуляй вітра. Розлючений Івановими дотипами редактор сховався до кабінетика, ще й дверима грюкнув щосили. Але за хвилину вибіг промчав повз загатного та повз розгубленого від сутички двох начальників дзядька. Уже з порога, повернувши до Івана сіре обличчя, мовляв, я зовсім не бажаю з вами розмовляти, я поспішаю, але між іншим. Між іншим, товаришу Загатний, найавторитетніші люди району не розсвідчили що мій джульбарс від чистокровного гончака. Не мав щастя чути такого запевнення. Борисе Павловичу, засолодив дядько, Борисе Павловичу, хай товариш Хаблак авторитетно вирішить вашу суперечку. Він у війську три роки сторожових псів доглядав і теоретично підкувався, і, чесно піонерськи, сам хвалився. Товариш Хаблак не такий наївний, щоб Проти редакторового пса свідчити, невинно зауважив Іван. Йому квартира потрібна.